Al-Hakim die mees weesig. Hakim het die selde betekenis as Mohkam, wat verwees na iets wat sterk en ferm is. Daarom is Al-Hakim daar die weesig in weesig beplanning daar geen fout is nie. Hy is daar die weesig, wie niks sê en doen behalwe dit wat korrek is nie. Dit is net gepas dat hy met hierdie egenskap toegeskryf word, want sy optrede is voorspeelbaar en sy vakmanskap is volmaak. Silke volmaakte en korrekte optrede kan nie tot stand kom behalwe dier hom, wat die weeste is nie. Daar is ontelbare manifestaties van alle talen se wees het, as die mens oor sy eier lichaamstelsels nadink, sal hy dit sien, asemaling, eet, stap, enzovoorts. Is allemaal voorbeelde hiervan. Bijvoorbeeld terwijl ons vruchte eet, is ons lichaam besig met hierdie aksie. Bijvoorbeeld, terwyl ons vruchte eet, is ons lichaam besig met hierdie aksie, met so'n vlak van akkuraatheid, wat ons nooit eers kan voorzien nie. Sodra een stikkie kos in ons mond ingaan, begin die spuisverteringsstelsel, sy funksie. Die speeksel maak eers die kos klam, na, nadat die tande. Nadat die tande dit geslijp en in klein stikjes verklein het, gaan dit na die maag onder die slikderm in. As dit hier kom, word die kos verteer dier die sier en verteringssouten. Hier die sier is so krachtig, dat dit die voedseldeelkies opbreek. Die voordeling, die voordelige stikjes kos, wat die spuisverteringsstelsel afbreek, los in die wanden van die dinderm op en gaan die bloedstroom binne. Aan die binnenste basis van die dinderm is uitgroeisels wat filus genoem word. Op die boonste gedeelte van die selle is een klein verlenging wat mikrofilus genoem word. Hierdie verlengings dien as pompe om die voedsel en segmenten vir die lichaam om te skakel. Op hierdie manier bereik daar die voedseldeelkies, die dele van die lichaam, waar dit deel van die lichaam gaan word via die circulatiestelsel. Dit is nie moendlik dat sulke veranderinge die gevolg is van een of ander evolutie nie. Hiermee saam word die afskeiding bekend as speeksel tydens die chemiese proces vanaf die voerings van die maag geskip. As dit nie geskip was nie, sou die suur die maag vernietig het. Daarom, vir een mensel leven om te functioneer, moet beide hier die vloeistoffe, die suur en speeksel geliktijdig geskip word. Dit is geen geleidelike toeval of toevallige evolutionaire proces nie. Maar is een manifestatie van Allah taal sy schepping en weesheid.